FM stereo בלסטיישן אינטאון. נו, ממה. טרייז דה לור. רדיו קסם, 106 FM. עכשיו גם באינטרנט. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק.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 horror and the room went spinning around at the age of 37 she realized she'd never ride through Paris in a sports car with the warm wind in her head. so she let the phone keep ring off to work and the kids were off to school and there were so many ways for her to spend the day she could clean the house for hours or rearrange the flowers or a naked through the shady stream screaming all the way it is 11 she life she never ride through paris in a sports town with the warm wind and so she'll let the phone keep ring as she said the softest things When all the laughter Grew too loud Then she bowed and cursed To the man Who reached and offered Her his hand And he let her down To the long white car That waited past the crowd At the שלום לכם כאן מעדן ויניל, כאן אהרון מורל נראה פה יוני כאן, רובי שם, שם זאת אומרת uh, בקונטרול, כן? כי מישהו צריך. ואנחנו פתחנו uh, כפי שהיה צפוי עם מריאן פייפול, שבסוף השבוע שעבר uh, הלכה לעולמה בגיל 78 אחרי חיים לא קלים בלשון המעטה. הייתה... זמרת מצליחה מאוד תקופה לא ארוכה באמצע שנות ה -60. אחר כך נכנסה לתקופה חשוכה מאוד של הידרדרות, התמכרות להרואין. היו תקופות שבהן לא... היא הייתה הומלסית, היא חיה ברחוב, פלשה לדירות, אבל עדיין היו אנשים שהאמינו בה, ו... אז היא הגיעה לתקליט הזה, שיצאה ב-79. היא בעצמה התייחסה לאלבום הזה בתור המאסטרפיס שלה. האלבום הוא Broken English. עוד מעט אמירה תשים לנו את השיר שהוא בצד השני, ושיר הנושא של... כן, שיר הנושא, שמיד נשמע אותו. צד שני, שיר ראשון. מי, ש, מי ששמע את מרן uh, פייטפול uh, בשנות ה-60, שמע מרן פייטפול אחרת מאז, מאז סוף שנות ה-70 והלאה, והכל השתנה כתוצאה מהחיים המחורבנים שהיו לה. מה לעשות? אז uh, בואו נשמע את שיר הנושא שנקרא Broken English. מרן פייטפול, <מכל> האישה, האגדה, האורחת בישראל, בזמנו. ואגב, אתם יודעים שיש לה גם נקודה יהודית. אימא שלה, היא נולדה למשפחה יהודית אוסטרית. ככה שהיא משלנו. שכחתי להוסיף שהבלאדה על לוסי ג'ורדן, שמענו קודם, זה לא שיר מקורי שלה, זה במקור של דוקטור הוק. הוא תפס תאוצה אחרי שהוא היה בסרט מונטנגרו של מקבי, ואחרי זה גם בתל מגלואיז. וסטיב רינבוט מנגן כלידים פה באלבום, שזה בהחלט מכובד. Broken English, Marian faithful. מה אתה, שקט שלא, כרג... שלא כרגיל, יוני, מה קרה? אתה צרוד או משהו? לא, לא, להפך, לא. לא, אני, אני מאוד נהנה... מכל הדייגלה שזללת פה מקודם, אני יודע. דווקא לא אני זללתי, אבל זה כן, זה לא אז דווקא. אני, אתה מאשים אותי עכשיו? אתה היית דווקא בלופן. אה, אז זה לא אני. אבל לא, אני לא, פשוט לא, נהנה לא. מכל רגע לשמוע את, את המוזיקה המדהימה הזאת, ובכלל... כמו שאמרתי לך קודם, זה מדהים עם כל מה שעברה וכל מה שהיה, היא הצליחה להחזיק עד גיל כזה ועשתה מוזיקה טובה, אין ספק. אנחנו נעבור עכשיו לעוד זמרת שכבר לא בין החיים, והמעריצים של ויטני יוסטון זוכרים את חודש פברואר משתי סיבות הפוכות לגמרי. הסיבה ה... עצובה היא שכמו שהזכרת עכשיו, היא הלכה לעולמה okay. בפברואר 2012. Okay. אבל בפברואר 1985 היא הוציאה את ויטני יוסטון, אלבום okay. הבכורה שלה, שהוא אחד מאלבומי הבכורה המצליחים ביותר, אם לא ה-25 מיליון עותקים. נכון. Okay. מזה 14 מיליון בארצות הברית. שלושה סינגלים שהגיעו למקום הראשון. אגב, לא השקיעו הרבה בבחירת שמות לאלבומים שלה, כי האלבום השני שלה נקרא וויטני. <laughs> אז כן. בואו נשמע את אחד הלעיתים שהגיעו למקום הראשון, ואולי אחר כך עוד אחד, נראה איך הזמן יהיה לטובתנו או לא. והשיר הזה נקרא... How will I know? שאלה טובה. זה לא יפה עכשיו. טוב, אז אתם יודעים, המוות מגיע בשלישיות. לא, זה סתם אני אומר. אחרי ששמענו את מרן פייטפול ושמענו את ויטני יוסטון, אנחנו נשמע להקה פחות מוכרת, לוס לובוס, הזאבים, להקה מ... קליפורניה, ולמה אנחנו נשמע את לוס לובוס? כי מחר, השלושה בפברואר 1959, זה היום בו מתה המוזיקה, כמו שדון מקלין כתב, היום שבו נהרגו בתאונת מטוס שלושה זמרים. עם הווה מצוין ועתיד שהיה יכול להיות הרבה יותר. Uh, הכי מפורסם והמצליח היה באדי הולי כמובן. Uh, נהרג שם גם ביג בופר, מוכר מלהיט שנקרא שנטילי לייס, וריצ'י ולנס, שהיה רק בן 17 במותו, וכבר היה לו להיט ענק שנקרא להבמבה. ו... בשנות ה-80 נעשה סרט שנקרא "לבמבה על חייו ומותו של ריצ'י ולנס", ולו דיימונד פיליפס שיחק שם בתפקיד הראשי, ואת המוזיקה סיפקה, נרשתם, לוס לובוס, כולל, כמובן, הלהיט הגדול הזה, "לבמבה". הנה. לזאבים לוקח זמן להגיע, בכל זאת, דרך ארוכה. נכון. אתה יודע למה לוקח להם זמן להגיע? כי מישהו פה לא לחץ על הסטארט. הם לא האריכו את הגרוז של הטכנית, אז הם לא מוצאו את הדרך. הנה, אתם באים, חבר'ה, נו, אני לא יכול לחכות יותר מדי זמן. ותן לזה סיכו נפוקה לגס יא ונפוקה לגס יפה מבזי יא יא לבם בלוס... לובוס. בוא נדבר עם הולדת. נו. נו, מי יש שם הולדת? תן לי להגיד מזל. או, או, או, הוא כבר לא צעיר, אפשר אפילו לומר די קשיש. אתמול, 1 בפברואר 1949, נולד הסינגל, תקליטון ה-7 אינץ', מהירות 45 סיבובים לדקה, בחברת uh, RCA, הולידו אותו. עד אז היו את תקליטי ה-33 ו-78, והפורמטים היו 12 ו-10, נכון, נכון. ואז בא פורמט חדש, אחר כך הפורמט הזה קצת התפתח, נהיה ה-EP שהכיל יותר משני שירים, Uh, בארץ היה בכלל משהו מיוחד. בארץ לא הדפיסו, אבל... אוציא... הדפיסו. Uh, אני עוד הספקתי לקנות כשהייתי ילד, בקומה השנייה בשופרסל ברחובות. מכרו, CBS מכרו הקליטונים, שבצד אחד היה להיט חדש, ובצד שני הם הכניסו משהו מוכר. למשל, למשל, uh, אני חושב שזה היה 71 או 72, ל� פוטופס היה להיט לא גדול, שנקרא simple game. מה הופיע בצד השני? ריץ' אאוט אלבידר מ-67 או 66, כן? בסדר, היו צריכים משהו כדי לגרום לאנשים לבוא ולקנות. לקנות, ולמכוש, כן. כן. על הלירה 70 או משהו כזה. אבל השאלה, אם שאלתי, אם הדפיסו אותם פה בארץ, כן, כן, כן, כן. היו, היו מפעלי, מפעלי הדפסה גם ב-CBS, גם ב-Header C, וב-Extraphone, שאחר כך הפכה להיות uh, הליקון. אז היו, או היו... שזה אס... או שזה היה כשהעשר עינד שלו הדפיסו פה. הדפיסו כאן הכל, כל? לדעתי הדפיסו כאן הכל. מישהו אמר לי שיפסיק, או, שאולי התחילו ואחר כך הפסיקו, וזה בעיקר היו מדפיסים בחול. לדעתי הדפיסו אה? כאן, כי היו גם הוצאות מקומיות של תקליטים עבריים, הרי. כן, זה אני זוכר. תקליטונים עבר. עבריים. בכל אופן, בכל אופן, אם אנחנו כבר חוגגים uh, ימי הולדת uh, לתקליטון, אז איך נעשה את זה? נעשה את זה עם אחד התקליטונים הכי נמכרים בעולם. אני הבעלים הגאה של אחד מבערך 12 מיליון תקליטונים. זה יצא בדצמבר 84, אני הייתי אז בלונדון. כולם קנו את זה. אמרתי, טוב, אם כולם קונים, גם אני אקנה את זה, שיהיה למזכירת. זה כמובן, Do They know it's Christmas. ועד עד, כמעט... סוף התשעים זה היה בעצם התקליטון הבריטי הכי נמכר, אבל אז בא אלטון ג'ון עם קנגלינד ווינד, גרסת דיאנה. ו... גרסת דיאנה יצאה בתשעים ושבע. שבע, כן. נכון. ואז זה נסוג למקום השני, המכובד, מה שנקרא. עכשיו פטפון שמאל קצת עשה לנו בעיות, אבל אנחנו נראה. Band-Aid, do they know it's Christmas? We let in light and we banish it And in our world of plenty We can spread a smile of joy For your arms around the world At Christmas time by the זה היה הבנדייד עם דודי נו קריסמס, הניסיון למרק את המצפון המערבי, שלא תמיד הוא uh, במקום הנכון. עכשיו הגענו לפינת החידון היומית. ובכן, יוני יקירי, אמור לי, uh, באיור הזה של התקליט של UB40 Live, mm -hmm. איך קוראים ל... ליצור הזה. זה דומה לפרנקנשטיין, לא? או! או! עכשיו, עכשיו הגיע הזמן להבהיר את הדברים, להעמיד אותם על דיוקם. פרנקנשטיין הוא המדען שברא את היצור המעוות הזה, שאין לו שם בכלל. הוא נקרא היצור. וכאן שמנו דברים על דיוקם. אין שם, אין שם הוא נקרא. אין שם זה משהו אחר. אל תבלבל, אל תכניס מין שבעינו מינו. אנחנו לא מתעסקים בשטויות כאלה עכשיו. עכשיו. למה הבאתי את התקליט הזה? Uh, הסיבה הראשונית הייתה שאמרתי, בואו נעשה ספיישל עוד פעם של אל תסתכל בקנקן. תקליטים שהעטיפה שלהם קצת uh, נקרעת ו... Yeah, אתה יודע... או, oh, יש פה אפילו... <ש> רגע, <ש> רגע, <ש> רגע, <ש> רגע. <ש> יש קומוניקט, יש קומוניקט, מקורים, מ-83. כן, ואז אני הבנתי שבעצם יש עוד סיבה, כי האלבום הזה גם חוגג יום הולדת, יצא ב-83, פברואר 83. אז יובי זה האלבום לייב הראשון שלה. אני חושב שזאת להקה מברמי גם, אם אני לא טועה. כן, גם, אנגליה. כן. זה סוף הרצועה הקודמת. ואנחנו מיד נלך ללהיט לה... הגדול של UB40, שנקרא one in 10, והנה עוד שאלת טריוויה, שתיים בעצם, אוקיי? UB40 על שומה, אל תסתכל בגוגל. UB40 על שומה. Okay. רובי, מישהו? אניוואן? מה? כל הכבוד, כל הכבוד, שתי נקודות לרובי, אחר כך תקבל אותן. אבל, השיר נקרא One in Ten, One in Ten of מה? בדיוק, מה זה אתן? כנראה הם מובטלים בבריטניה באותו זמן, זה מתקשר לנו לטופס האבטלה. זה גם בתקופה לדעתי. יאללה חבר'ה, עלי קמבל, הסולן, רובין קמבל, אח שלו, דרך אגב קראתי לא מזמן שאלי קמבל רוצה לחזור ליובי 40, אח שלו ושאר חברי הלקה אומרים לא, אתה <laughs> עזבת אותנו לקריירה סולנית שלא כל כך הצליחה לך? <laughs> טוב, יובי 40, one in 10. We're gonna do with no one's paradigm ‫ממשיכים קצת עם הקצב, ‫יובי פורטי, אלי ורובין. ‫אחד מחברי הלהקה נקרא אסטרו. ‫לא נולד אסטרו, ‫אבל זה הכינוי שלו. ‫טוב, אז אנחנו ניפרד עכשיו מיובי פורטי. ‫כאמור, האלבום הזה יצא בפברואר 83'. ואנחנו נתקדם עכשיו אה, שנתיים קדימה. ברור, אני נתקדם שנתיים קדימה כי... נתקדם, אה, אז מתקדמים, לא? אנחנו לא... ברור. ברור. טוב, אז אה, מיובי פורטי, אנחנו נעבור ל Tears for Fears, לאלבום השני של הלהקה שנקרא Songs From, Songs from The Big Chair. שם שאיכשהו קשור ל לפסיכולוגיה, ולא לא, לא, נתעסק עם זה יותר מדי. וזה היה אלבום הרבה יותר פופי לעומת הראשון, שהוא היה אפל יותר, קודר יותר, כבד יותר, וכמובן שהוא גם הצליח יותר, למעלה מתשעה מיליון עותקים. חמישה מיליון בארצות הברית, מזה, זה יפה מאוד. במה, ו... אה? שניים מהשירים הגיעו למקום הראשון בארצות הברית, ואנחנו נשמע את אחד מהם קודם, אולי אחר כך עוד אחד, נשמע אחד מהם שגם זכה בפרס הברית, שזה בעצם הגראמי של, של בריטניה, פרס הברית כסינגל הבריטי הטוב ביותר, לשנת 1986. האלבום, כאמור, ב-86 הוא זכה על 85, כשיהיה מובן. אז בפברואר 85' יצא האלבום Song From The Big Chair ומתוכו אנחנו נשמע להיט באמת גדול ובאמת באמת יפה שנקרא כל אחד רוצה לשלוט בעולם. Everybody wants to rule the world peaceful feelings. ועכשיו אני חוזר לעוד uh, תקליט שחשבתי עליו, תראו, uh, אל תסתכל בקנקן, מה זה הוא מסכן, הוא קרוע, no, בלוי, לא הוא בלוי, מורה. הוא בלוי, הוא בלוי, בלוי. אבל, איך אומרים, מתוך שלא לשמה, כן? אז uh, פתאום... Uh, מתברר לי שגם האלבום הזה יצא בפברואר, בפברואר 1981. וזה האלבום השישי של ג'יי-ג'יי קייל, הוא נקרא Shades. Uh, ועל העטיפה יש איור כזה של uh, צללית, של גיטריסט עם כובע נקבעת uh, על הראש, על רקע חלחל עם... מה שנקרא כמו עשן, זה בעצם הומאז' לפרסומת מודעה ולוגו של חברת סיגריות צרפתית ידועה שלא נזכיר את שמה, כי אנחנו נגד עישון באופן גורף. אלבום. עכשיו, האלבום הזה יצא בסוף 82', ופתאום אני מגלה שבלייטון, בינואר 83', כתבתי עליו. אז כתבתי ככה, מעריצי הזמר האמריקאי צריכים להיות מרוצים מכך שחברת פונוקול משלימה את הקטלוג שלו בהדפסה הישראלית, התקליט הזה הוא בן שנתיים, וכולל גם את הלהיט הלא גדול, אך מנוגן מאוד ברדיו, אצלנו, שנקרא, המשך הלאה, או באנגלית, קריון, ג'יי ג'י קייל, כבר מגיע, הוא לו זמן. Little downs, they keep coming round Carry on, carry on What darkness all about You want to scream and shout Carry on, carry on Don't cry baby Look at where you've been Everybody learns You just need a friend Please, please, please Go down on your knees Carry on Your well, head is fully dark man. You can't figure it out Carry on Carry on The ton of time it takes And all those mistakes Carry on Carry on. On. On. on It don't matter What you're saying seems to work on if you want to then I all slack like. take it off your bag carry back השיר נקרא קרי און, השיר נקרא בעברית המשך אה, הלאה, ואנחנו אה, לא יכולים להמשיך יותר מדי, היום אנחנו מסיימים קצת מוקדם, מהרגיל. אה, והנה פינה חדשה ולא קבועה, במסגרת תוכניתנו הלא קבועה, אין לנו אורח, אז בואו נשמיע תקליטים מהבית. פינת הסלט. אתם יודעים שפעם לאוספים, אוספי להיטים, היו קוראים סלט. או קוקטייל, כל מיני שמות מהקולינריה. זה אוסף שיצא, אני חושב, בסוף שנות ה-70, CBS, הוא נקרא Babylon. ברור למה, כי מה שפותח אותו זה ריביז אוף בבילון של בוני אם. יש פה הרבה דברים נחמדים, אבא, אפילו דייוויד סול, אתם זוכרים את דייוויד סול? אה, בוודאי. ואפילו ג'יוס ניוטון בשיר של בוני טיילור, It's a heart oh, okay. ואלטון ג'ון בשיר מהפחות אה, מושמעים שלו, אגו. מצאו נהם אחלה של שירים אצלנו. ויש okay. שיר של הרכב שנקרא רדיו, שנקרא Jack and Jill, oh, שמה yeah. שאנחנו צריכים לזכור זה שריי פארקר, גוסטבאסטר זה היה mm -hmm. פה mm -hmm. נכון. בהרכב הזה. אני לא יודע אם אתם שומעים ברקע, מישהו כאן משמיע קולות, אני... זה... זה, זה, זה, זה רובי, שהוא סובל עכשיו מנפילת סוכר משמעותית מאוד, ולכן הוא חייב אה, לתפעל את עצמו. לא, היה לו קשה מאחורה בקונטרול הזה, אז הוא עבר, לבוא... הוא עבר לפה, קדימה, כן, לפרונט. עבר לפה. אבל עוד מעט אנחנו ניפרד מ מרובי, כי הגיע הזמן אה, אה, אה, להשמיע את השיר האחרון. אז מתוך... אה, אבל לפני זה. אז תודה לרובי, הטכנאי כרגע על תקן משמיע קולות. <laughs> תודה לאמיר המפיקה. תודה ליוני לי שיושב פה ומארח לנו בחברה, לחברה, וגם מסתכל לראות אם אני טעיתי במשהו, גוגל. קשה למצוא אותך טוב במשהו בו. <laughs> <laughs> אתה מעמיד בפני אתגר, ומעכשיו אני אתחיל לטעות דווקא בגלל מה שאמרת. <laughs> זאת אומרת, לא בכוונה, אבל זה מה שיקרה. טוב. נחזור לאלבום הזה לבבילון, אלבום האוסף הזה, אוסף הלהיטים, ואנחנו נשמע מתוכו אה, שיר אה, של להקת okay. שמתאים לנו מאוד מאוד למה שעתיד לקרות אה, לקראת סוף השבוע, וזה נקרא, אני ממש לא יכולה לסבול את הגשם, ארופשן. טוב. הגיע הזמן לסיים, תודה רבה שהייתם איתנו, שיהיה לכולנו שבוע טוב ובשורות טובות, ותחזרו בשבוע הבא לעוד מעדן ויניל, שיהיה, אני מאמין, טוב לא פחות. ביי. ביי ביי. ביי.